cosi cosi sicosi cosi chicosi cosi cosi cosi sicosi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 Et on a sur les cartes les notes On passe censé c'est bien mais une bonne paire de calottes de la part d'un papa furieux parce qu'on n'est pas le premier de la classe Moi je trouve que c'était que là chaque trimestre il faut faire mieux mais après tout je m'en fous je me dis voilà deux mois et demi de vacances pendant lesquelles on s'est fini Les punitions, l'histoire de France Les règles de la mère, les dictées, les interros et le pique En plus le dernier jour on peut, on classera, mener des jeux Des vacances comme ça, je te jure, c'est vraiment pas une sinécure Moi je préfère l'école et ne crois pas que je rigole arrive le mois de juillet on se dit super je fais ce qu'il me plaît mais maman me donne plein de boulot en faisant un drôle de cadeau ce satané cahier de vacances Deux heures par jour ça c'est pas de chance mais après je peux aller jouer avec mes copains d'à côté à cette heure faut déjà rentrer Parce que c'est l'heure d'aller manger Sur la terrasse Ce qui implique Qu'on se fasse par les moustiques Les voisins Presque tous les soirs Font un barbecue et du bruit Nous asphyxient Et font la foire Saut calme rarement avant minuit Des vacances comme ça je te jure C'est vraiment pas une cure Moi je Et ne crois pas Que je rigole Et quand arrive Le mois d'août On doit partir En colonie on fait les valises Et en route On prend le car Pour l'Italie Déjà là Ça commence Très fort On a tous Le mal Des transports On dégueule Pendant Tout le voyage D'état Du moindre virage À l'arrivée Au helen La monitrice est vachement bonne Mais la cantine, c'est pas le Pérou Je dirais même qu'on nous empoisonne Des randonnées pendant trois semaines Et les pieds parsemés d'ampoules Les courbatures, les coups de soleil Les sandwichs aux fourmis, c'est cool Des vacances comme ça, je Je préfère l'école Et ne crois pas que je rigole Quand arrive le mois de septembre C'est à ce moment qu'il faut se rendre Avec maman pour la rentrée Au supermarché pour acheter Toutes les fournitures prescrites Par la maîtresse Notre instinct Pour pouvoir en bonne et due forme Reprendre le chemin Les colles, à moi les stylos, les cahiers Des feutres de toutes les couleurs Un compas, une ardoise d'écraire Un beau tube bleu de colle des classeurs Une trousse et un agenda Un maillot de bain pour la piscine Je suis sûr qu'avec mon beau cartage Je vais craquer toutes mes copines Eta garafono, rugiendo al máximo Simbolos fábricos Cayendo desde el cielo, estalla el pánico Yo tengo un palpito, si estas colénico Normal en este mundo, tal de querepito Estasquero, partimos a pomos No se me duelen en el megafono Duele, duele, duele Augusta, gustaz! Dandole patadas al destino, no me asusta ni macarras ni madero Se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño Era más bueno casi todo pero en la piscina y me cromina la piel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 Radar, una amor reclama al manifiesto dada Llámenlo en nueva tribu urbana mamás Más media más más Duermen más, en chosnas Silencio al entrar Vengo de estar Codo en barra en back Vengo de farra con la tribu que dispara rap Sálvese quién pueda Que pague el que de deba que la cupela Vamos a flotar al mar De mi bodega allá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 Mira. Estás quedo malditos actos nos enfrentele en en en en al máximo de simbolos váticos, Cayendo desde el cielo está ahí al pático yo tengo un partido si estás con él normal en este mundo tan nequipitas estás quedo malditos actos nos enfrentele en en en en el megáfono estás quedo partichándonos nos enfrentele en el indo an animo chimotziko maiteok ok, hemen gaude beste aztele matean garrasikan Bak izue, irola irratiko irratzaio honetan e, Kontrainformazioa edo informazioa lantzen dugun honetan Eta bueno, ba, esautzen gaitu zuela dara magu kurson osoa elkarrekin Eta bueno, pasaren urtezik, bak izue, programa hau, asizala Ba bueno, irolaren proiektu batetik, ez? E, ba nola irrola erratiak ba, ikusten genuen beharra ba, informatibo propio bat izateko eta, bueno, bak, ez da programa hau Azteazkenetan, azteazkenetan e, bueno, azte azte e, emititzen dugula be, gaueko beharatzitatik amarte erdiak arte eta, bueno, entxungai duzuela, beti urren gunean gaueko egoizeko amarre eta azte arte eta oztegunetan Hau, pabai, gau ba, hon ere eta, bueno, ba, esan behar dugu ba, gaurkoan kidea faltasa egula, baina ere irratxa joa egin egingo dugula Eta, ba, bueno, ba, gure kontakt, gurekin kontaktatzeko moduak betikoak direla. E, irubebikoitz.sindominio.net barra irolan, ba, suzenan entzun desakizue, chat adaukazue, eta email bidez, ba, irubebikoitz. Opargatu. E, irola abilduazindominio.net, dedo, Irola berriak, abilduagmail.com Eta, programa zuzenean suzenan kontaktuan eh, jartzeko, garrasiga.info, abilduagmail.com eta ba, besterik gabe gurekin konta, baita ere e, ba, zuzenean orain ba, gurekin nitzei nahi baduzu dut zue, bai e, ba, gure lagunak esan duen bezala, baukazue txata zuzenean, interneten, sartzen za, maldi web horrian eskarreko partean txat, hor, sartu eta idatzi. Edo bestela, e, telefonoa, telefonoa, mm, hau beti ani, gurekin eukiguna, beratzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita mar, iruro gehiada. Eta besterik gabe, eh, beste aukerabatz larumba tetan eh, pasatu zaitezte bajaro darana plaza honetatik bertan ba sei terdiak aldera hemendik ibiltzen gara eta zerbait ba komendatu nahi baldin baduz, e, bal, nahi baldin badizue, dena del ba gizue. Ona, hemendik pasatu al zarete. Horria ba hemenche astenda garrasika, beste maten, eta orain tsagaude beti bezala berriekin el eta agendarekin. Zorik Iba da, Iba protestan, biba, protesta, biba festan Gendina irretuzte baina laude sakaren Erdian, gure herrian, mende berrian Nahi dugu bezala eta nahi nerantza, Eta zentu... ividad Bueno, eta eska e, ritmo hauekin, a, e, martxa pixka bat hartuko dugu. Eta, bueno, e, berriakin nazi baino lehen, komentatu baita ere ba, gurekin kontaktuan jartzeko beste modu bat okazue. El arumba toneta ni zerbeltzaten eo, larumbaterobe sala ba e, baskaria e, zerbitzatzen da, da, baina larumat honetan Irola irratiak prestatuko du. Orduan bertan egongo gara bai Irola irratiko hainbat kide, orduan baitere, ere ba, ba, ba hu nahi baldin baditu zue, ba jaikin hemen izango ituz ani izango ituz sola, izarbeltzaten eta gorko garrasikak honetan, nola ez, ba, bilbon larun batean egontzen manifestazio herraldo jairi buruz hitz egin beharko dugu, e, Euskal preso eta aldeko manifestazio horretan, herriak ditutako manifestazioan, eta, ba, esan behar da, egun ba, da mila bat lagun bildu ginen manifestazio horretan, eta, bueno, ba, e, edabideetan, bai, bai, Euskal Herriko edabideetan, bai, Estatu Espainioleko edabideetan, ba, Criston, e... Bale, reperkutsua edo izan, izan duela. Eta, bueno, espetxe politika errotik aldatu eta justizia transizionalean onjarritutako eta presotai eslarien eskubideak errespetatuko dituen baketa konponbide prozesu batera egokitzeko eskatu zion herrirak Frantziako eta Espainiako gobernuei manifestazioaren bidez. Eta, bueno, ba... E, Milakalagun hori elkartu el ginen Bilbon Goizetik e, hasi zen... Así zen giroa berotzen, ba bai areatzan egon ziren ekitaldi, e, umentzako jolas, ba, jolasa, hori, ba, bagoizeko goizeko, sea 11 kalder, kaldera, 11 zen kaldera, girotzen, ez? han piska giruetzen, eh? Horra areatzan hor Jsoi bilizan jendea bokailoak prestatzen Ba, batzuk prestatzen da beste batzuk jaten Horre, eh? ambiente egon zen, eta hori, ba, musika ere, egon zen zuzenean e, Errikirolak egontziren bebai Goizean, horre, e, ikusi mo, iku, e, Zituen errikirolak ikusi, baina ikusi zituen errikirolak egiten zituztenak Berotzen, hortik horri, horri Eta jende, pilloa, e, ikusten zen a, a, a, arenalean, no? nahiko betea Bai, eta hori herriak e, antolatutako Ekitaldien artean, baina bueno, gero baita ere, ba, aldez Bilboko sospikaletatik, e, Bilbo sarrean eta San Frantziskon, kristongiroa ba, gondzen, egun guztian sehar, ba, jendea ertzen zen einen. Baina, eta baina, bueno, baina, manifestazioa esan besala... Erratzaldeko ba, e boste ardia kaldera iragarraita zegoen, lakasillatik, baina, bueno, jendea, baina, autonomia kale osoan, eta, bueno, ningu rekorri osoan, pizkala txakamuta zegoen eta egiten zuen iaia rekorri osoa. Ba, eba, ira, San Francisco kaletik ere jendetza zegoen e, urtada mezaga eta autonomiaren inguruko kaletan ere, kriston jende pilloa batu zen bertako tabernariek eta eskertu zuten ba, bueno, manifestazioa bilbon izatea eta, ba, esan bardu gori, es, manifestazioaren e, aurretik pankarta beharren aurretik milaka eta milaka pertsona pasatu zidela gero pankartan Si joan pankartaren horretik ere ba, ikusi genituen e, mirentxinen furgonetak e, espetxeen kilometroekin, distantzeekin, gero zenideak zeireun e, preso eta izlaribaino gehiagoaren zenideak e, manifestazioaren buruan joan zirela eta gero ja pankarta hori eta pankartaren atzietik jende pilloa, beste hainbat pankarta, e, bai eta bueno, ba, e, bukatu zen mutxikora bera burua helduzen zazpiak aldera udaletxera Eta gero hor egon zenek italdia, italdi e, eleanitza, izan yenuen, euskeraz, e, gaztelaniaz eta frantsesez eta eta zeinu hizkuntzan. Eta zeinu hizkuntzan parkatu behait. Bai, baçu ke gure buruari galdetu genio momentu horretan ea zeinu hizkuntza hizkuntzan egiten zuen neskak, e, basekin frantsesa, eta euskera edo pinganillo baskean edo edo alde aurretik baskeien, eh, e, testuaguluak. Ah, bueno, eta zambar dugu es, eh, pankartan segoen lema, bideak, irten bidea bakea, euskal presoak, euskal herrira, zioen, eh? hori zen pankartan hmm. eidatxeta eh, segoena. Eta nahiz eta kriston eurija zaizan ere, eh, manifestazian zer, ba, bueno, ba, jendetzak eutxizion, eta eskenean pasan urtean egon zen, baino, jente gehiago abazataba dira. Bueno, hori zaten dute medioek, ez? <laughs> bueno, nik ere eukinuen... Eh, Or, eh, autobus zutan, ori. Autobusetan autobusetan hori eztenzu tengo chienes autobus gehi, inoiz baino o aurreko urtean bai autobusia jaago se duela eta jendearen arabera horren beste jende nik ez dakit senbatu daiteken ez daiteken senbatu baina bueno bai no, ez dakite entzuten bazaidan baina e, ir ala eta justo zapatuan manira jetxi baino arinau miribilatik pasatu nintzen eta e, san naceria rotondan zematu nituen amabi fula inguru edo. Karo, gero pentsatzen, bueno, si paia kongo zirelarri zegoen, baina eh? gero pentsatzen, segatik oztia usamen goian mania bean baldin bada eta jende guztia bean baldin badago, Claro, ezka autobusak eta hortik sartzen dira. Karo, itxura emoteko da, asunto estetikoa da hor e, fulla guztiak izatea. Ja, justo sartzen ziren autobusak, autobusean zegoen eh, jendea, ba, haiek ikusteko. Eta, ja, pa, se fueran kalentan, no. Ba, teknologia berrien asuntoarekin, aukere izan genuen, irudi horren eh, argazkiak ikusteko, ez ba, hortik eh, jendeak telefonoekin eta erakutsi Ahora, zigun, han claro. ateratako argazki hori eta Ba baita ere, esan duguna, esan eh? hainbeste jentez egoen eta inzaila zen manifestazioan bertan sartzea eta euria eta xela eta, ba jende askok e, alboko kaleak hartu zituen udaletxerako bidea edo gutxenez bai urtago amezagarako bidea hartzeko eta gaur barregare izan zen nire gutxenez hartatu zitzailan, hortik ba, bueno, manifestazio alternatibo bat sortu zela e, bueno, ba iz, ez manifestazio izia deitu egon horre ba, zen isilla izan eta hortik ere, kaletik Ba, o, o, ka, zehar kale ogeetako baten ere, beste bos pasei furgoneta ikusi bai, nituen, egin, aparkatuta. O, o, hai, egin nuen, it, ba, itzulia do, beste, beste kale batzuetatik, baita ere, manifestazioa al, alternatiboantziko baten, eta bai horre ikusi nituen, furapioa, beste hor, isilisilik, horre institutu albuan, unamuno institutu albuan. Ba, nik uste duagoek aza eta zirela, anuetareta izan zuten asuntagatikoa joalare, bueno, da sei ziren. Bueno. Ba hori, gero Monipastean e, baitare kon, e, karpa famatu hori irekita agon zen, ortea patxaren kontzertu egon zen oso ondo, kriston euritza rain zuen, mundu guztia hor sartuta eta gero horren ostean izan genuen bueno, ospatzeeko moduan edo baitare arreratxo bat, e, esaspikatu gaztetxean, e, Lier Bai, Elie Rodríguez en ongitorria, bai bertan, eh, San Antonen izan zen lehen da bizi, bai, Ongitorria et... eta, bueno, bertan elduzen, horre, babai, eh, susiriak, petardoak, eh, ikurrak, lagunen besarkadak, eta, eta, gero, manifestazio txikicho bat montatu zen handik eh, someratik, eta, bueno, ba, saspikatu gero, hori, eh, jende zainezka, eta oso, giro, onean. Bai, eta, bueno, gotako ditugu horrela... Man e, manifestazioaren bukaeran e, ba, bueno, alde batetik e, herrirko gozera zera maila den mehin zarrabeitiak e, Iozko manifestaziorik handiena izan zela esan zien.raz hori bueno, ba, Euskal Herrian egin den manifestazioko handiena. eta nagore garzia herrirko eleunak ba, ba, eskerrak eman zizkiun mobilizazioan egon gin jende guste eta bere hititza izan ziren ba, herrio honek ilmo erakutsi du aurrera doala bakia eta elkarbizitza eskuratzeko bakiak eta alkari bizitzak, preso eta ieslari politikoen eskubideak errespetatzea eskatzen duelako, esgaude prest, urraketa gehiagoen hartzeko Ba horiek izan ziren herrirako eredunaren hitzak eta, eta, bueno, gizue, ba, ba, puntu bereziak zirela, ba, sakabena, sakabanak eta erekin bukatzea gaizotasun larriak dituzten presoak askatzea parot doktrina indargabetzea eta zigorraren irula ordeneak edo bierenak bereta dituzten akaske guzteko Eta espetxe politika ba, errotik aldatzeko. Ezo hori exigitzen zena e, manifestazioan. Eta EAJ-ri ere bere mesua elarasi herrirak, eta preso dauden pertsonak, pertsonen bizitzak, elguru partidistekin erabiltzeko aldiak bukatu egin behar duela, eta bukatu egingo godela zan zieten. Eta, bueno, ba, EAJ-ri ere bere mesua elarasi zion herrirak, eta, bueno, ba, era diskretuan egiten ari direla lan presoen alde, eta manifestazio batek baino, askoze lan garrantzitxo egiten dutela beraiek eta eskatzen zioten bai herriari bai eskera bertzareari horrelako e, ba, gauzakusteko eta benetako lan egiteko, eh? Ba, bueno, sí. ba, jotari erantzuna gota diote baitare herriatik bueno, bueno, ba en eh, inguruko informazioarekin egongarenez ba atzerrian ikastean dauden zenbait gastek elkartasuna diote, idioteko eta edo aldeko Gasteei eh, atxilo txarrisko handu denei eta bueno bideoa ba, jarriko dizuegu bideo bat baita eta bueno ba, espero dugu bueno interesgarria izatea zuent Zerrikoen matpuntutatik, babesa gertu nahi diegu urtarriaren amabiko manifestaziari. Elkartasuna adiraztun diegu baita ere Donostia eta oartzo aldeko gaztea otzi peratuen. Eta izkutatuta dauden Maitane, Arkaiz eta Xavier Luz. Gure txeko atea, zabalik <totipen> Varishen ere zuekin gaude. Helsinki on beskantsune. helsinki Helsinkin zurekin gaude. Ez da Barcelona. Astena Berlinen ere zuekin gaude. Kolonia nere zurekin gaude. El año nora doa. Bueno, va ba, Orihonda está bueno, asko santzu baina hori va ba, seri gabe va ba, atzerritik, atzerrian dauden ba bat, ba euskaldun edo, ba beio ba, dute, ba Uarsoaldean Eh, Oarzo aldeko, ba, izkutuan dauden kidekin, ba, bakizue, ezeiko eh, kideak izateagatik, sei urteko kartelatzigorra esarri dizietera audientzia nazionala duela azte batzuk, eta, ba, hori, ba, eh, bos pertsona hauetatik, eh, iruk, ba, izkutatzea eragakizutela, eta, bueno, ba, egoera horretan jarraitzutela. Eta, bueno, ya igual... E, errepresioaren erpresioaren eh gaia bizkat alboratuz kasu honetan, bueno, baitugu, gaiesan baitugu beste berri batzuk. E, bai, parkatu, eh bai, far gato eh. Eske eta bai. Eh, Herrepreserekin Harrituz, baina e, berri on bat adibidez. Lasaigu Sarri, Sarrita nahzten gala ben, así que. Eta, ba bueno, baita de e, Marke Lormazabal Gazteonostiarra ere askatu zutela, zutela, larun batean. Eta bueno, eh Marke Lormazabal jarraika ta seguir en contrako auzian ezarritako 6 urteko espetze sigorra Beteta, geratu zen libre donosti, e, ba, Donostiako gaztea, e, Bilboko Esperantza Frontoian edatzilotu zuen ertzeintzak, zeiko kia izatea leperatuta, bimena eta zazpian, e, eta bimena eta zazpian izan zen zigortua beste hainbat gaztearekin batera. Okainako espetzea atze, atzean utzi, eta Madrilen egin diote mogintzioten lehenarrera. Juentudez gazteianaz gaztera akundeak e, bertan duen lokalean. Eta bueno, ba hori, etxean dagoela ia da. Eta, ba, beste ikabe, beste elarun batean izan genituen ba, berri honpare bat manifestaziorekin batera. Eta baita ere jarraituz, jarra ba, hituz, baukagu e, Lander Fernandez gazte santutxoarraren egoera, zer eta... Urtarriaren sortzian, azizen, aurrekoan komentatu genuen bezala, azizen Lander Fernandez biluotararen aurkako hausia eta tozen egunetan ezagutaraziko dute estradizioaren inguruko erabakia. Hauzitegi kanpoaldean, erromako mugimendu sozial eta politiko esperientako ehun bat lagunek elkarretaratzea egin zuten Landerren eskatasunaren alde. Estradizio prozesuetan fiskala ofizios aut, e, autatua izaten da, Baina Marco Lucentini, defentsaren abokatuak, uste du franko kopi abokatua aukeratu izana ez dela kasualitatea. Eta honen zerbitzuak eskuratuta epaimaiararen erabakia baldintzatu nahi dutela. Kopi oso zaguna da zuzenbidearen ere muan, eta italian azkena markadetan auzi ezagun askotan parte hartu izan du. Fernandezzi, 2000 eta amabian, e, autoduz bat erra izana egozten diote. Ta, Giovanni Barbera, erroma amazazpik, e, uda, amazazpikaren udalerriko kontseiduko presidente eta PRC alderdi komunistako kideak asaldu duenez, erru, errundzat joko balute delitua bera preskribatuta egongo litzateke italiar legediaren arabera. Epaia egun... Epaia egun batzuetako edo aztebeteko epean aterako dela haustedu defentsak. Estradizioa unartuko balute defentsak amarreguneko epea eukiko luke errekurtsoa urkezteko. Eta atzera botako balute berriz Fernandez azke garratuko litzateke zazpi hilabete etxean preso egon ondoren. Hauzite kanpoan egin zen protestan presoen aldeko ikurrak, ikurrinak eta larun bat, aurreko larun batean herrira mugimenduak deituriko mobilizazio erokorrea parte hartzeko deia Luzatzen zuten, pankartak ikus zitezken. Ta, bueno, ba, momentuz ez da, hori da, ba, egin zen bista e, edo epaia, ta momentuz ez da, ez dugu berri gehiagorik kasu honetan, baina, bueno, urrengo gunetan teorian atelabarko da, eta behar badat horren astarenako, egin zen gu honen berri, eta espero dugu, ba, bueno, ya ja, behin betiko slander azke ustea. Hori da, eta bueno, jarrituko dugu apurtu bat gehiago eskalprese politikoen e, ausiarekin, ze, bueno, ba, pasaren ostikalean beste biatxilotu izan ziren e, Frantziako estatuan, eta, bueno, ba, esan behar dugu e, gaur bertan mobilizazioak egon direla Donostian, eta eta, bueno, ba, eta, ja, jarraitzen duela, bai, esan dugun bezala, estatu espainialga eta frantziarraren, bai represioa, eta, eta bueno, ba, bak e-prosesuaren kontrako ekintzak, ezta? Eta, bueno, esan behar, bauri, eh? Andoni Lariz eta Urtsi Etxebarria atxilotuak, ba, bueno, ba, eh, estatu frantzizaren eskutu naudela, oraindik. No, aldatuko dugu ja pixka, tematika eta oraen ba, feminismo feminismoaren, bueno, emakumeen ba, gaiarekin ma sartuko gara. Eta bueno, asteko ba, feminismoen feminismoaren aldarria plazaratzen hasida altza neskatza talde feminista. Ta bueno, eh eman babial eguten ohar baten arabera, ipar Euskal Herrian talde feministak badauden arren Gazteen artean mugimendu feminista falta dugu eta horri erantzuteko osatu dugu altza neskatza. Azaldu dute bertako kidek. Urtebete inguruko formakuntzaren ostean plazaratera eta hainbat ekimen antolatuta dituzte. Elkarretaratzeak, autodefentsa hierra, joko sexisten aurreko kanpaina, beraien borroka eremua, Euskal Herria bada ere, Lapurdiko taldean lan egiten dute orainko egun Ba, bueno, e, besterik gabe, ba, hori da oartxoa ba, talde feminista gaztea sortu dutela ba, bilien bat lapurdiko kostaldeko hainbat emakume, eta, bueno, hori edarazina izan digute. Eta, bueno, haitortu ba, e, behar beharrezkoa behar dela, ba, bueno, herriaren kontsientziazioa gaionetan, ze, bueno, bada, badauzkagu bimila eta mabigarren urteko datu batzuk, eta, ba, bueno, a, gero eta gazteagoak omen dira indarkeria machista eraginten ari diren gizonak eta... eta, bueno, hau... Ba, mota honetako jokabideak, gaztaro aspaldiatzea dintzitako lagunekin lotzeko joera badagoere, ba indarkeria seksistaren areagotzeak, gaztearen arteko kasuak ere biderkaltzea egin du. Eta... datu beldurgarria da zoik bizkaian, e, 2002 garran urtean, 2000 saspireun daberrogeita saspi edazo erregistratu egin zirela, servitzu sozialetan. Eta aurreko urtearekin alderatuta, ba eguneko hama saspia igo ziren, Ha, esan bezala, indarkeria machista kasuak, bueno, erregistratutakoak. Bai, servitzu sozialetan erregistratutakoak. Eta azken bedeatzi urteetako, kopururik altuenera, iritsi Eta, bueno, naiz eta pentsa dezake gure datuak, eh, gora egin egindezaketela gehiago erregistratzen direlako, baina azkenean ere eh, gora doalako. Eta, si, azken urteetan, ba, bueno, naiko, eso, oza, bueno, eh, erregistratzearena, baina, urte hauetan ez, ez dugu uste desain beste aldaketarik dagoen ekurte batetik bestera, baina bai badiru di eguneko amazazpiaren igoera, ba, igoera handia dela eta eta, mm -hmm. eta bere, bere arrazioak ditu eratzean eta bera, dibidez azte burunenetan bi igaztea txilo ditu dituzte Bilbon e, ebazte eta bikotekide horiari eraso egitea egotsita eta bueno, txiloketa bat boluetan etxe bizitzan bertan egin zuen ertsaintzak hogeita bostu urteko gizonezko, batek em eh, mastea kolpatu, kolpatu zuen gorputzeko ebat lekutan, eta, eta bueno, ba, polizeak egia estatu zuen, ez ba, makumeakain bat marka eta hobeldura zituen kolpena ondorioz. Eta bueno, indarkeria existtari lotutako deltua lepuratu diot eta bigarren kasua, ba, urteko gazte bat izan zen diko tekideiaren etxean bai hemenik gabe sartu zen eta, eta eraso egin zuen ba, bere beedikotekideoia, eta tehiatutik sartu zen, eta bueno, be, be, neska emakume haue besotik arrapatu eta lurrean seguela baietik eldu eta etxeko korridoitik eraman zuen arrastaka eta 2000 amabia lehen desan ditugun e, kasu ez gain, gainera sei, sei emakume hildako egon dira, indarkeria sexistari dago kionez Euskal Herrian eta ba, bikotekide do bikotekide horien erasoen eskutan eta emakume haue Bakaridad Rodríguez e, martsoan Hiltzuten, Tolosan, Gabriela Arosemena, Maiatxan Durango, Mireia Sierra, Maiatxan Bilbon, Bintakeita, Ustaian Senperen, Leire Gutierrez, Agustuan Zierbenan, eta Tere Eugurrola, Azaroan Araian. Beraz, bueno, ba, kasuauek, darriak ba, eta eta guztiok eh, kontziente izan beharreko. Ba, eh, Oni dago, kinez, zo eser komentatzea guztatuko litzaideake. Ze, askotan, Ni gustot e inoiz suekas e itzen izan da hala bestela bestelagun batzuekin E, askotan ikastoletan gure kasuan adibidez oso oso izan zen eh halako eh sexualitateatik astaroak izan genituen eta drogei droge menpekotasunari buruzko buruzko ikastaroak izan genituen eta nikusten, bueno, nahiko positiboak izan ziren la ikastaroie, eta tapillo batik hasi izan genuela eta e, gure irakasle eta gurasoek ikusi izan zutela eh jorratzea ba bueno, importanteak direla eta, baino e, Gero zeta emakume gazteagoak edo, edo gizoneskoa gazteagoak e, seksuindarkeriaren asuntoan egotea e, ez dakit deigarria da eta e, importante iruditzen zait alako ikastaroak izan balin, baditugu gure ikastoletan edo ikastetxetan eta ez dut ulertzen zergatik ez ditugun izan e, alako gaiak e, jorratzeko, ez dakit, esan e, nahi dut ez da beti oso zaila e, maltratadore bat e, ezagutzea. E, beti askotan izaten dituzte halako e, e, raso zen komun ezaten dutena. Osa, e, lehen dengo e, zaplastikoa jasua baino lehenago askotan ikusten dituzu alako e, e, pistak edo. Eta nik uste dut gauza bieke ikastetxeetan edo E, ez dakiteo, gaztei halako informazioa emotea oso beharrezkoa dela, eta ez da egiten. Osa, eskotan egin ikusten duzu neskak, mutil batzueka, zeu mutilak, jarrera batzuekin, ez direnak bat ere normalak. Eta hori e, gaztetatik e, ondo ezitzen baldin bazaituzte, e, nik usteot, alako arazo pilo bat, zei eztuko honituzkela. Ba, bai, egin beharreko lanak piloa dira, eta eskoletan, adibidez, bai, pentsatu eta landu beharrekoak eta ez bakarrik zuk esaten duzun bezala itxaldi edo, edo formatu konkretuetan, baizik eta eguneroko tratuan, bai, irakasle eta, claro. eta... eta bueno ez, irakasle bakarrik, bai guraso, bai bueno, gizarteak berak e, ematen bai, duen tratua. Baina nahi. bueno, e, iniziatiba bat da eta hori esain beste asko jarri baritugu praktikan, hausak ba, aldatzen azte. Claro, eskese nahi dut hain eh, askotan hain obioa da eh, seksu ikastaro bak izan ditugula zein ikastoletan eta jasotzen ditugu eta guzti, baina gauza hauek bekasko zere larriak edo ez dakitu e, um, iesa baina askoz bezain larriak dira eta eta gunero ikusten ditugu kaletan eta ez ditugu unolako ikastara jasotzen ez ezer zaila ez da zailik ikastoletan baitare hori kalean eta eta gurasua, eta gurasoa etxean eta toki guztietan ez baina ez dakitain e, arazo larri izan da ez dut ulertzen zelatik ez dauden alako ikastaroak eta Hemen ba, dikdeia luzatzen diogu, bai kastetxei baita gizartean parte hartzen duen edozein erakunde edo mugimenduri eta pertsona guztiei ba, gai hauekin, bueno, ba, lantzen, gau, gai hauek lantzen hastea asteko garaia dela eta aldatu behar dugula joera hau, segun azkenean e, ba, emakumen kontrako biolentzia hau eta sistema patriarkal honek e, ba, eragiten duen violentzia horren kontra, balan ba, egin behar dugula, benetan hori aldatzeko. Bueno, eh programa carrera du, badira 10ak, laurden gutxi ja, eta eguneko, eh, bueno, eh, ure leengo eta elkarrizketatu bakarrarekin ba, kontaktuan jartzeko unealdu da. Eta, bueno, gaurkoan eh, baukagu komite internazionalistetako ukide bat, o, ze arraroa ba, gure programa honetan. Eh ta mañaka honetan ikarri dugu Ba, Kurdistanen inguruan hitziteko, ba bat pasan astean, ba hiru emakume, hiru militante izan ziren la erailla que Parisen, iñorke ez bueno, bai nola el baina este mañai norki dituen Hor eh Paris serdialdean dagoen etxe batean sartuta hiru emakume pistola asil eta ba, ba, egune egunean bertan eta iñorke zer gertatu den, baina bueno. Ha, bueno, hori ba, aitzaki bezala hartuta, eh itzen go du Kurdistanen inguruan, se bueno, askotan, ma, askotan noiz mediotan, tolan, ba askotan noizbein dira medioetan, to kurdistan, bakurdistan, ezagitzen, baina bueno, zer da bai, Turkiarekin dauka, baina non dago? Zer da? Eta bueno, zien dan gatazka, noni eta ze goretan dagoen, herrialde guztietan, porque ez dago Kurdistan, ez dago Turkian, barte, er, Iranen, Sirian eta beste lekuren batean be bai eta, ba, bueno, piskat horren inguruan eta baita ere, ba, ilketa inguruan eta zer esan nahi duten edo, ba, zeondori izan ditzaketen edo zergetik gaitik hartatzen diren eta guzti hori, ba, piskat urertzen zailatzeko ba, hitzen dugu, komitezeko lagunarekin No convierto en no oro todo lo que toco Saco los altavoces a la calle y suena música No puedo irme a dormir temprano Vivo república y escribo para recordar que vivo, esperando el recibo Del karma no me duermo, siempre activo La vida tiene tanto con frecernos por delante Café por vena, porro, rap hasta que el cuerpo aguante Las... Eta coimbra ya me han visto el culo ¿Ves? Es imposible no crear un vínculo Viento a maquetele sin haber dormido Con esa sonrisa que porta el que se desprenden en tu nido la faena, entiendo cómo está tan buena Sigo en mi mundo donde aguantan castillos daren en pie Raperos de Maus no se arrodilla No quieren vivir dentro de una caja de cerillas Se han ido, se han ido Aragados, no bandido, bandido, No olvido, no olvido Aragados,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 Boca ya, ya son grandes, no. hasta luego Volveremos a vernos porque es como un pañuelo Coimbra, Baraña en el mundo es tan pequeño y Tan grande que a desborda La imaginación, deberías estar Sin poder en el corazón Entre las manos, nada de lo que antes sabía Mis flores marchitadas, no cosa La sequía, toca intentar equilibrar Lo que tengo y tenía, volver a ordenar metido batido batido volviendo a nuestro nido no olvido no olvido todo lo que he vivido aquilo taque lo cagado se te si vacila miña familia miña casa experimento entrar en cada fase ja ya percibo vejo Bueno, ba, Badirude gure elkarreskedatuak ez duela telefono hartzen. Da, bueno, aurrerago saiatuko gara. Eh bueno, baitugu berri askoraindik, eh mendik zuei komentatzeko. Ta bueno, azteko, ba biher bertan e, urtarriak urtarrilak 15 epaiketa bat izango da Donostian eh konzumismoen aurkako ekintza bategatik. Ta bueno, horrela digino berriak. Laupertsona epaituko dituzte datorren urtarriaren amabuztean, hau da bihar, donostian, kontsumismoaren eta desarroismoaren aurkako protesta ekin tza baten ondorioz. E, mm, bai, <laughs> e, eta elkartasun kontzentrazio bat egingo da goizeko amarrretan atotxako epaita egin. E, Lauekin zaie hauek bibila eta urtarrilaren urtarriaren bostean Errege magos jantzirik betetako ezbetetako bi, bidoitara kateatu ziren Irungo txingudi Merkata zentroko sarreran Eta joan den iraiaaren ogeta bostean Donostean egin barzen epaiketa epaik gelditu zen Egun hartua egun hartan akusazioaren lekuko gisa izendaturiko ertzein bat Oporretan egon eta epaite gira gerturatu ezin izan ez zuela eta Ekintzaren gatik, fiskaltza, fiskaltzak 2,2 urteko espetze zigorra eskatzen du auziperatu ziperatu bakoitzaren aurka. Protestaren bidez, errege euren euren aserrea zuten egungo sistema ekonomiko xautzaiaren eta kontsumismoen aurrean. Baita HT eta jaizkibelgo superportua, zubietako errauskaiua, lurraldearen eurrigaeko urbanizazioa eta nekazaritza lurren ondamen larria, ekartzen dituen Desarroizmoaren ondorio katastrofikoengatik ere. Horregatik, zioten errege maguek, mergatalgune erraeldo honetan geldiune irmo bate egiteko erabakia hartu zutela. Kontsumo eta aizialdireako, makrozentro hauek egungo jendarte moldeak eraiten dituen gehi eikeria, eta egun leukotasun gogai, karrian, gogai Ikur direlako nagusi dira hemen ibilgailu pribatuan mugi bortsatu sakarreriazko eh zalgaien kontsumoa gultzatzen duten e, kitzikadura. <laughs> Nortas unigabeko ingurune geroz eta homogeneoak e, jende arteren areagotzen duen harreman e, uztuketa. Egia etortzeko geroz eta itugarriago eta zentsugabeagoa gertatzen zaigu bizimodu modernoaren erritmo frenetikoarekin eta inposaketekin moldatzea. Dena beti azkar egin nahi eta behar horrekin. Errege maguak askatu eta ertzainak askenean atxilotuak eraman zituen. Esan bezala, bihar ebaituko dituzte lau pertsona guek donostian. Leporatzen zaien delitua, ustezko, koakziones eta seguriaz bial por konkurso, eh? por konkurso ideal. Delako asmakizun bat da, 2,2 urteko espetxe zigo reaskatzen duelarik fiskaltzak bakoitzea denorka. Eta hori, ba, bihar goizeko amarrretan, ata utxako epaitegitan egongo da kontzentrazioa. Eta, bueno, e, bide beretik, e, bueno, atxetearen gaiarekin jarraituz, ba, jaurlaritza berriak, ba, botaitu, atxetearen e, urkako, ba, gauza batzuk, eta esan du, e, a, a, aitortu duela, ia ezinio eskoa izango dela atxetea, amasei, e, 2008 amaseirako abian izatea. Obra zibila bukatzeko asko falta da. amaituta dagoenean, bestelan asko egongo dira egiteko. Argindar sistema, kontrol sistema, zeinalea, komunikazioak, hori esan du, arantzatapia, garapen ekonomia eta lehiago hortazun zailburuak. Eta, bueno, berriak horrela dino. Arantzatapia, ba, euskal jaurlaritzako, garapen eta ekonomia eta lehiago hortazun zailburuak, hori, haitortu du, ezin eskoa izango dela, erakundeak iragarri izan zuen bezala bere garaian, atxetea biadur handiko trena, bina tamaseirako abian izatea gaseik segurutzat jo daitezke ez de, ez dela posibele izango. Hori izan du El Diario Vasco egunkariari emandako elkarrizketa batean. E, eh bezala, ba bueno, e, obra zibila bukatzeko asko falta da eta amaitu dagoenean ba besteain bat lan egin bar direla eta horrek dena gutxinez urte berdi eskatzen duela. Beraz, uste duela 2016rako iregarpena betetzea oso saia izango dela. EAiko proiektua gainera atzeratuta doala azaldu du. Horrez gain Espainiako Gobernuak iazko urrian jakin arazi zuen aurtengo aurrekontuetarako ehuneko gutxitu zuela Euskal Igerekoarentzat. Zutapen ministeri ministerioak obrarentzat hiruhun daala hau milioi euro horrekontua izan zuen eta amabian. Eta ehunda laurogeta hamar milioi euro gorde ditu bi.000 eta mailurako. hau da ehun dagogeitalahau milioi gutxiago. Iirakiarrola jaurraititzako orduko errilan eta garraio ilburuak bere bereala direzi zuen abiadura handiko trennek, Lan, treneko lanak ez direla amaituko aurrez zehaztutako epean. Bueno, ba, badiru dira kontaktu egin dugula gure eguneko elkarrezketatuarekin Eta ba, Komites Internacionalistako e, kide bat da Eta lehen nahi betu bezala akurreizten ba, ninkuruan itzen gogu dugu ba, bueno, Aurreko astean gertatu ziren nera hilketak dela eta eta e, bueno, e, Elkarrezketarekin nazi baino lehen e, Gabon? Gabon Entzuten da. gaituzu, ondo? Bai, bai, ondo, ondo bueno, ba, Hori pasan astean e, gertatu ziren hilketa e, batzuk, e, batzuk Parisen, E, ba, kurdistango hiru militanteren kontra baina behar da gai horrekin nazi baino lehen igual testuinko rutze bezala edo lan egingo dugu egual entzula askok ba, entzunda edo eukik gute baina egual pixka zehazteko zer, zer da kurdistan? Mm, zait, bueno, buts, no, non dago adibidez? Ba, kurdistan ba blau estatutan beziki banatuta dago eh, turkia, iran siria eta Iraken artean banatuta dago eta bueno, munduan e, estatua ez duen herrian handiena da pus, e, estatua ez jena da bera e, ogei edo berrogei milioi kurdo dagoz e, e, ere mu horretan eta diazporan be hor dune Euskal Herrian bezala bi estatuetan banatuta dago baina haiek klau estatutan eta asko ere handiagoa da herria eta bueno pus, e, Errepresio egoera gatik, diaspora oso handia da. Alemanian, pues, eunda eh, kamila dagoz, Francian be, eunda berrogeita bat mila, esatzen dute, osean, munduan zehar, eh, barriatuta dago. jende asko, eh, eh, kurdiste, eh, kurdistan okupatzen duten eh, estatuen errepresioagatik. gatik. Mm. Un kurdistanen arazoa oso garrantzitsua da Asia eta Europaren artean. Bai, eh, bueno... Eta Kurdistan hori izan duzu oso handia dela, eh Herrialdea askota az, maratuta dagoela eta eh supostetzen dut, ba adibez na ba, gertatu daitekeen bezala, eh, ba, gatazkaren egoera ez dela berdina berdinia izango Herrialde guztietan, ez? Ez, ez, eta bueno, gainera, osea, itzaitekten ari gara, eh Espainia edo Frantziako azalaren eh, berdinakoa da, osea 500 milio bosteun mila postuen milla ki kilometro Carratu, hordone eremu handia da eta gainera pues claro, eremu handian interes oso ezberniak bai e, politikoki eta bai best geostrategikoki eta ekonomikoki, horretik, bueno, bere arazoa pues e, e, asko ditu ulertzeko Eh, bueno, le eh comenta tu, bueno, es comenta tu un mesori, Kurdistanek izan des gatazka, eh puntu soberitan izango da gurera gehien etortzen dena, eh Turkian daukan egoera da, baina bueno, beste leku Iraken edo beste leku atzutan bai eh besa motutakoa da, baina Turkian badirudiela pizkat Nabar benagoa, ez? Claro, gertatzen dena da kurdu gehienak Turkian bizi dira. Turkia, pues, hogei milioi kurdua izan daiteke, oza, sea, erdia, edo erdia, baino gehiago daude Turkian. Orduan horosiatik, be, pues, e, claro, Turkiako kurduen egoera geien entuten dana da. Gainera, pues, e, Turkia gertuago daukagunez, eta, bueno, Turkias, e, Turkiaren satibat Europa dagoenez, eta Europar batasunean sartu nahi daueleako, pues, e, gutako piskatu urrunago dago Turkian dagoen arazoa. Torkia, pues, e, bai, militarren diktaduratik e, izan duen garapena pues, nahiko berezia izan da, ze hor egoera e, oso kuriosoa izan da, ze hor batzegoen e, soz, e, gobernuaren burua sozialdemokratak ziren, hemengo pesoen modukoak, baina militarek zuten e, poterea, hor dune bazan gutxi gara como frankoren regimena eta pesoe gobernuan, oza, sea, lako asmakizuna intzuten Turkian eta gero claro, hortik aurrera egon den garapena, pues nahiko berezia esan da eta ez demokratikoa, noski. Bai, eta e, gatazka horretan e, asko, bueno, e, gurera eltortzen da, ba, einbatetan, ba, PKK-kako gerrilla edo bueno, e, Kurdistango langileen alderdia, doban Gatazka armatua, baina, bueno, baita ere e, Beste hainbat bat e, alderdi edo fronte egongo dira ez e, Osea, pixka azaldo aldi guztu zin den no, Ez dakit, igual pixka gainetik nola dagoen artikulatua ba, Residenzia kurdo hori edo? Bai, bueno, PKK esaten dozun moduan eh, Turkian dago, orduan Ez da eh, Osea, partidu modukoa adaz eh, Kurdoen estatua, estatuaren eh, Arlo militarra da, hor dune, badaude e, erakunde politikoak, erakunde kulturalak, eta baina nolabait kurdu gehienak horren inguruan mugitzen dira. Horre kuriosoa da, no? Herri e, oso bat e, erakunde baten atzean izan da, pues e, erakunde hori terrorista e, izen, izendatzea. Horrela o sea, esaten nahi gara, e, Turkiako kurdu gehienak o, guztiak e, terroristak direla, hor herriak terrorista ratzenarengana, osea terroristaz eta hartzen dugu ja herria bera. Eta gero beste estatuetan, pues beste erakundeak daude. Pues eh claro, da nada egoera pizkates berroña dela estatu bakoitzean eta estrategiak ezberdinak daure dausenez, pues eh erakundeak ezberdinak dira. Erakunde anaiak dira nolabait, baina be artean be batzutan bosarrak izan dituzte, baina nolabait badago, badago kontzintziak kurdu bat lagu estatuetan, hori, ziur, eta gero dausen erakunde handienen artean badago be hori, anaitasuna ere. Hmm. Eta... Eh... E, dula gutxi, dula hilabete batzuk aibidez e, gatazkarekin zerikusia egon ziren ba e, gose eta bueno hainbat eh gatazai egon ziren e, es turkiako espechetan ez ta claro, bueno turkiako espechetan e, millaka preso politiko daude eh eske es kurruk ez Mota, mota guztietako ezkerti ere, osea, Turki arrasko, eta izan zen e, goze greba hori, pos, ez dakit historian izan denain greba handia. Ze, ia mar mila preso goze greban zeuden. Horduna, alako mobilizazio herraldoia espetxetan, pos, e, historikoki, komo, abia puntu bat dabe, e, kurduen borrokarako. Ze, karo, e, greba horretan, eskatun, eskatzen zutena azan, posa, e, eh paiketa kurda izatea, boz, eskubide batzuk eta gero eh eh Abdula Othalan e, PKK ko buruzagia, pues eh paiketa izatea. Ta claro, e, bere helburua lortu zuten, bueno, bere elburu, momentu horretan jarri zituzten helburuak lortu zituzten, baina bainoain negoziazioetan dauselago pues horresiatik e, gertatzen gausak gertatzen daia hain hain azkar, no? Hain, ia, ia bateo, dira, horretan, eh, y ella gauza handiak gertatzen adiria orain kataska horretan. Etorrain haitu dusun eh osalan eh badiru eta di, bueno, komentari, komentarioak eh ba, bueno, edo eh momentu honetan eh turkiar polizia berarekin iske tan egondela, eh, isolamenduan egon eta denborazkoan, asko eta gero, ba bueno, negoziazioetan edo gutxienez elkarketak izan dituztela berarekin eta bueno, eh, Ba, eukide zaakela loturaren bat, ez? E, iru hilketa hauek, Parisen suertatu tapo iru hilketa hauek e, ba, bueno, Negoziazio edo, edo elkarrezketa hauekin? Buz, pues, hombre, ziurra, ziurra, gertatzen dena da Hombre, hilketa e, horiek e, nahiko bereziak, zena da, bueno, bortitzak e, lenik zelan bate, bueno, militante kulturalak eta politikoak ziren, baina hiru hiru sikario, bueno, hiru sikario, sikario emakume hori haien bulegoetan eh erailtzeko. Ordun eta gainera haietako bi e, zain e, polizia polizia atzetik e, zuten. Ordun e, gertatu dana ezin izan da gertatu e, Frantziako zerbitzu sekretoak jakin barik edo haiek e, e, parte hartu dute, edo behintzat beste aldera behiratu dute gertatzen zenean. Se, Frantzeko zerbitzu Sekretoak bueno, munduan zehar muitzen dira e, leku guztietan, eta bere lurran, posare gehiago, orduan zain, zaintzan dauzkaten biemakume hil dituzte, orduan... Hori ezein da gertatu haiek jakin barik. Zegerta, ze izan daiteke edo Zerbitzu sekreto Turkiarrak haiek e, edo pues disidente batzuk Zerbizio Sekretuetan, e, Turkiako Zerbizio Sekretuetan. Turkian badago tradizio handia, bueno, treskuma talde armatuak, paramilitarrak edo eriotz eskuadroiak izan ditu. Ordun izan daiteke hori, Zerbitzu e, Turkiako Zerbitzu Sekretuek kontrolatzen dituzten batzuk Egiliak izan da edo zerbitzu sekretuak haiek, berak. Eta, e, e, eta nortu ziren Eta nortu ziren hiru emakume hauek? Eta nortu ziren hiru emakume izan? Oza, pertsona berez ez ziren, baina bueno, ez aldo ziren nortu ziren? Bai, haien pues, artean, e, <coughs> pues, e, bat pakakako, pekakako, sortzaileetako bat. E, bat e, pakako, pero de serat hori Kurdistango Kongreso Nazionaleko e, ordezkaria eta haiek bueno eta Frantsiako bueno, Pariseko Instituto Kurdoko Bizkideak <coughs> ere. Orrun militantzia politikoan eta kulturalean mugitzen zirenak. Eta aietako bat behemen Euskal Herrian egon zan, pare bat urte usteot, emakumeak eta eta kurriztango konfliktuari buruz egiten Bai, eta heu... Eta hor jo... dut, oh. on, ondo erabakita da, nahi zutena da minen dia itea, minen dia, sorry, diasporan garrantzian handia da duten em, emakumeak ikutu eta holan be hori arlo politikoan eta kulturalean hartu eh? nahi nuke ze ez, ez dira bakarrik militante politikoak baizik eta politiko kulturalak osea garrantzi handikoa eh, kurduen komunitatean, norosiatik eh, mobilizazioa gain parisen handiak izan ga kurdu eh, europako leku askotatik etorri dira Curduasco, París con movilización, parte hartzeko, ¿eh? Bai, eta igual, eh, orizando su movilización, ¿eh? aquí Bilbo aldean, edo... ¿Egustienes Euskal Herrian movilización oriki izango diren, edo...? Bai, bueno, eh... Amen, eh, azkotan, antolatu eh, dugu, se eh, meengo erakunde elcal internacionalistak, o sea... Bai, es que apenas que estaba el Comité Internacionalista, que, pues, eh... eh ben, Eta, er, kitaldeak antoratu ditugu gure elkartasuna diasteko. Gose Ko, delbazeguenean, bai bueno, edabideetan eta bai bekalean pose, gure prezintzia erakutsi nahi genuen, eta gero zapatu honetan be, presoen aldeko manifestazioan horkeun den be aldarri gatzeko kurdistan goe guera ez dugula azten. Eta gauza polita hartatu zen be, bat zeuden be militante kurdoa, eh? bueno, eh, Bruse, bordelen bizi zirenak hemengo presoen aldeko manifestazioa parte hartzeko etorri ziren eta haiekona etorri ziren gure gatazkan ere parte hartzeko bueno, gure alde parte hartzeko eta hemen etorrita eta ikustit zuten be emengo iendea beha haien borroka ari sostengoan moten diotela hor El carta es un momento oso polita, eizan zan, ma, manifaren, erdian. Es internacionalismo eren Bai, bai, oso unki garría. Bueno, ba, gure parte es, bueno, Esquerra que mate a suri, eta ea, se oser gehiago geitu nahi baduzu. Bai, eta, esta eh, comentatu, eh, esan, alba ba, igual, eh, Kurdistan, edo, Kurdistan, oi goraren, edo, informazio gehiago jaiteko ba, non begiatu ezak egun beba, bai? Eh, pues, bueno, <coughs> Oin, e, bai eskapenako web horrian, bai Komitea Internacionalistak erakundearen web horrian, or, informazioa egongo da, eta linkak ere badaude horbe kurdei buruz jakiteko. E, badaude, kurdeek be, kur, kurden diaspora be, telebista propioa dute, Buna, gertatzen dana da, kurden erakundeak e, terroistatzat hartzen, hartzen dituela Europar Basuna batasunak zaa dute be haien gatazka e, zabaltzea, erabide e, kurduak Europan, pos, e, beti e, kinkalarrian jartzen dituzte, terroristattzat e, hartzen dira, eta orun handiaz fora be oso oso errepresio bortitza jasaten haiia Europan. Europako Estatu gehienetan be. Kurdurak Turkian bezala moitu berdirak, batzutan erdiklandiniskak landestinitatean. Ordun zaila dute. Vale, ba, eskerrik asko Berriro ere Irola Erratitik, eh ba bueno, ba gu eta bai entzuleak eta baitago ere, ba Kurdistango gatazkari buruz ba, informazio guzti hau pasatzagitik. Vale, pues eskerrik asko zuei. Vale, bai. Agur. agur. On. Oh. Merezi gure e, lehen nengo izan eta gero, bueno lehen nengo eta azken nengo izan eta gero, oso interesgarria, kurdistan, e, bueno, batazka e, politikoa lehen inguruan, eta azken e, pasaren astean izandako dako irulketa horrein oien inguruan, ma, bideotxo bat jarriko dizuegu, eta, bueno, da, ba, otxaiak e, bian, Ipar Euskal Herriko gazteguna ospatuko baita espeletan, eta, bueno, ba, ba, haiek egindako aurkezpen bideori jarriko dizugu, eta gero, jarraituko dugu, gau da, bueno, ja, agenda berriak tartean, ez dan alkarrekin, ze, bueno, baditugu, bad minutu, baina, bueno, ba, askotan orduak ere, ba, markatzen digu zelan, zelan egin gauzak, ba, bueno, elkaresketatu ere bizitza propioa daukatelako, afaltzeko ordua daia, ja, fijo, etxean zabetela denok bero-bero, afaltzen, eta ez dugu, esan nahi, zelan gauden gu, gaur, irratean. Zertz mehatz, ba, bueno, ondo, entzune... Bidearekin non txiko saituztegu, eta horrentxe behar eta jarraituko dugu berri eta agendaetik. Nire, nire, Nirere nire. Nire. Nire, nire, nire. nire bizagari begira zauko. Aspaldian bea haginzan beukan, usatuko beste gutziz igare du Pasatuuko Sennintzen ak pasatzen Jauko, ire hiritziak ekakzen aldikala Gehiago, ez aria lotxa eta altxazo kontxa Augi hiri ere oren baitu, oren baitu ten horriak Lotxaik garen bihan, denak egizegin Jauko Da den bian, dera ke iseri, kaun kore kimeta mugi iputi, chaila den bian, dera ke iseri, kaun kore kimeta mugi iputi, Ég bada. Baixo quería tarde más un día. Un CD. Leht ouvert qui nous kenna. izan dugu bideoa, eta izan guztiz espero genuena, baina bueno bara, kizue, abirole erratia da, endazazpi puntu host, eta hau, garrasi kastelena, a, pasadan astean mikro irekien eguna izan zen, gaurkoa bideo ba, erratuarena baina lare, mentxe jarre, jarretzen dugu gure berriak emateko asmoz eta jendarekin ere eta bueno, beti desalaba zuekin e, gustora eta egoteko gau kontaktua eta zuek Bueno, gausak hauste ere irratian e, dena ondo, estas desertación. Ez eta bueno, ba, berri on bat edo gutxienez botabarko dugu eta bueno, ilabeteetako mobilizazio esker babilbo colorasainek Akordio bat lortu dute. Eta bueno, FCC elai Bilbao Colorategia, que enpresako langileak, ba hasarron hasi ziren lanuzteekin, lan itzarmenaren ba, lapurreta salatzeko eta kaleratutako lankide baten beronarpena eskatzeko. Eta udalak ba, azpi kontratatutu enpresa hau, e, ba, udal gobernuak ez du uste langileen lanbaldintzak bermatzea bere erantzunki zuten adenik, eta, bueno, eri azarok udal batxan agertu zuen. Eta, ba bueno, enpresako ba, langile komiteak eta enpresaren zuzendaritzak akordioa sinatu dute, eta, bueno, hainbat hilabetetako mobilizazioen ostean, ba, greba mugaba beha zuten, E, urtarriaren hasiko zuten parkatu urtarriaren bederatzean eta urreko gunean sortzean sinatu zuten ez? eta egungo lan itxarmena berretxe eta kaleratutako langilea berren hartzea doztu dut alde biek eta, ba, bueno, ba, esan dugun bezala ba, protesta hau kasadotik hasi aziziden eta printzipio baten ez ego lan itxarmen hori berretxeko azmorik eta aregutxiago ba, kaleratutako langilea berre, be, berren hartzeako Intentzi horik, baina erakutsi digunak ba, ba, e, borroka honek erakutsi digunak da beti besala ba, lorpenak horrela lortzen direla borrokatzen eta kostara kosta ba, e, deno guatera lan egiten lortzen direla horrelako ba bueno, esa esan duguna horrelako e, irabaziak edo edo garaipenak marretuko dugu lan kontuekin, eta esan bueno, behar dugu, asindikatutan orbanakoek, busturialdeko amazortzi grebalarien absoluzioa eskatu zutela e, epaitegiaren aurrean, e, pasadeen ostegunean, urtarriaren amarrean, eta bueno, bilboko justiziaia jaur e, egian, amazortzi lagun epaitean ari ziren, e, egun horretan bertan, ma, mila, 2000 maikako urtarriaren ogeita sazpia, onburutu zen orokorrean gerrenikaren egindako pikete baten parte hartzea egotzita. Eta hainbat lagun elkartu ziren epaite epaitegi aurrean, ba lan sindikalaren kriminalizazioa eta Osipetuna zurux absolusia exigitzeko. Eta Ela La SK Estela eta hiru sindikatuek deituta elkarretaratzea burutu zuten egun bat lagunek eh justizia epaitegiaren aurrean eta ba bueno, esan dugun bezala, vamos ba. 18 lagun haue epaitze e epaiketetas alatzeko eta, ba, bueno, e, greba egun horretan, ba, ertzaintzak piketean zauden amazurtzi lagun erreten ditu eta identifikatu zituen, eta jokaera horren ondorio zirurte eta bederatzi labeteko kartxela zigorra eta zein mila euroko izuneko eskaera egin ziotuen fiskalari. Eta alkarretaratzearen hainoa etxaide ladeko orde eskariak hartu zuen hitza, eta komentatu zuen, ba, bueno, hori. ez dutela onartzen, epaitutako langilek, lan eskubidearen kontrako deliturik burutu dutenik, eta hori dela, hain zuzen ere, leporatzen zaien falta, eta etxaidek nabarmendu du zuen, ba, langilek egindako delitu bakarra, ur urterriaren horretazazpian, herritar guztiek, pentsio duen bat izateko dugun eskubidea defendatza izan zela. Eta lanaren kontrako... Epaik eta bat, ikusi nahi duela, eta gero, ba, argitu zuen e, empleoazuntzitzen duten politikak, goratzen dituzten politikariak edo, eta krizia hori eskubideak kalteatzeko erabiltzen duten horiek, eseri beharko li, lirateketela e, epaitegea, epailaren horrean, ezta? Eta, bueno, ba, bukatzeko, ba, kriziaaren gainetik alternatibak daude aldarrikatzen jarraitzeko deia zabaldu zuen, eta alternativa horien eraikuntzan, ba, eraikuntzan urratsak emateko kalerateratzea deitu, deitu zituen iritarrak. Bai, honekin batera, komentatzea, azte, azte azken honetan, arratzaldeko saspitan, iruñan, merindadezeko e, plazan, hongo e, dela kontzentrazio bat, e, baita ere, honekin ba, lotuta, azken aldian, ba, bueno, e, greba ezberdinetan, e, gondiren, e, ba, errepresia liatuen ale, eta errepresioaren kontra. Ba, Deize dute, e, CGT, CNT, herriko grebalarien kolektiboa, eta lab, Eta labek, deitze dute, eta bueno, ba, ipatzea dituzte hainbat, enbat kasua, dibiezkarnikako amazortzi lagunena, baita ere, ba, hainbat mobilizazioetan, azkenean urtetan gertatutako, ba, irurogeta malau e, atzilotzen egon direla, hiru e, kondena, amaze hilabeteko kartzelazigorrak, eta hiru e, pertsonentzako, baita E, urteko espetze zigorrak bost pertsonentzako eta bost mia eta euroko e, izunak horako eskaerak e, bueno, gerrikako kasua bori iru urte eta behatzi jateko eta 6000 euroko eskaerak gero baita ere e, atarrabian e, oge, iraiaren hogeita zeiko greban e, pertsona e, gazte batek e polizia policía jaurtitzako eh piloto baten ondorioz ba saurilarriak izanditue e, izan e, begian edo baita ere ba, e, ba Alfonen Alfon Fernandezen e, kasua ba baiakaseko gazte honek ba, bueno, greban parte hartzagatik ba dagoela eh isolamenduan edo baita ere eh CNT Logroñoko bikidek aurreko baita ere eh Azaroren amalauko greban, atzilotuak izan ziren, e, hainbat ba, izkan bile edo egonostean e, grebagun horretan, bi pertsona, eta boste eta zazpi urte arteko espetxe zigorra eskatzen dizkete, ba, iztiju ezberdin engatik. Bueno, ba, Guztion engatik, Ba, gobernuaren delegaritzaren alboan, aurrean, e, maherindadezeko plazan, azte azkenean, aratzaldeko saspiretan ditu dute kontzentrazioa, e, CNT, CGT eta LAB sindikatuek eta Iruñerriko grebalarien kolektiboak. Bueno, ta jarraituko dugu Iruñaherrian zeren eta eh burlatako 4 kontra eh 70 eh 16 urteko espetxe sigorra orotera eskat ezkatzen dizkiete 2007an gertatutako kale borroka hainbat ekintzegatik. Eta bueno, 2007 de izan ziren hilorotuak E, zehatz mehaz e, azar horren emeretzean eta horren e, e, ostean ba, bueno, e, inkomunikatuak izan ziren, torturatuak eta ba, berean deklarazioekin lotuta ba, beste amar e, gazteren kontrako akusazioak ere burutu zituen ba, poliziak. Eta bueno, e, kartz, e, kartzelan zartu zituzen, e, baina, bueno, azkenan e, Atera de manera preventiba edo eta gero e, e, askatasuna lortu zuten e, fiantzapean eta bueno, sei urtelen ostean, eme dato repaiketa izango dela, datoren hotxailan, amazortzi, hotxailan amazortzi, emeretzi eta hogeian. Oh, eta bueno, e, laugaztea guen kontra, ba, orotara irrogeta amaz sei urteko kartzelazigorrake eskatzetituzte. Eta bueno, baina guztira guztira, Amabus gastea ongo dira inplikatuak, ba, euren bueno, e, deklarazioen ostean, ba ateratako, bueno, ostean, ateratako deklarazioen ostean. honekin bueno, ba, lotuta hainbat elkartazu bueno, elkartasun ugol debat fresatzen ari da Burlatan eta Iruñaherrian eta hasteko, ba, bueno, Ostiraletan eleak mugimenduak Arratsaldeko sazpiretan E, iruneko udaletxean deitzen ditu konzentrazioak eta hotxaiaren bederatzean egongo da manifestazio bat e, afari bat eta kontzertuak eta bueno, eta hasi hori hasiera baino ez dela eta ekimen elago burutuko dituztera ba, bueno, e, lau gazte bueno, amabost gazte hauen, hauen alde eta bueno, benitut, ez ditu komentatu baina e, lau gazte hauek dia David Hurdin, Aitor Torrea E eh, inigo gulina eta Jose Javier osez jartzeko bueno, bai, Eta azken azken orduko berri bat eh, daukagu bueno, Eta bueno, eta, eta bueno ba, gainera pasan astean e, bertan izangin nuuel karresketa batekin erlazionatuuta dago ta ba, bueno, plentziako ermitate gaztetxearen epaiatera da eta denok atera dira libre, absolbituta, eta, ba, bueno, ba, betiko apurtsoate argudioen arabera, ba, ezin izan dute frogatu identifikatutako gazteak okupatu zutenak izan zirenik, eta ondorioz, ba, ba alde es dago deliturik, demostratzeri gutxienez, eta, bueno, ba, alde penaletik ezin izango, ezin izango da, bueno, deliturik e, inputatu gaztea, huai, azken fina, ermitatxe gaztetxea desalojatuta dago asfaldi, eta, badakigu, bueno, plentzia eta gorleizko gazte zanbladek, ba, e berri bat okupatu zutela eta bueno ba hori or, da orain e, oraingo bidea baina beti berri honak dira jakitea ba, bueno absolutoak izan direla plentzia eta gorresko gastesamalarako kideak. Vale, eta ja denbora gaiaen daukagula botako ditu ja jende horrak Hori da, Horria. Horria. E, ba, bueno, Niki e, bueno, lehenko medatu dugu bezala, larun bat honetan, e, izarbel zaten egon, larun bat ero bezala, bazkaria dago, baina gaur, baina azte honetan, e, irola irratiak sukaldatzen du, eta, bueno, menu goxo-goxoan e, dazatun ibaldin baduzue, ba, bertan eongo gara. Eta gaitare, larun batean, hemen dik ibil, ezbaldin ibiliko, Baina, bueno, ba, sakana aldean, e, Nafar Libertariok bila digute, ba, urtero bezala, etxarri, etxarriko gaztetxean, etxarri aralantzko gaztetxean, e, Javi Punky homenaldia egon goela, eta bueno, hain ba, talde joko dute ba, besteak beste, e, Fiemo, Urto, Teodora, Bar, Teodora Barbarie, Konehillas Bil, Banda Kojones, eta Managaitz. E... Bauri, eh, larumatu honetan, Javi Punki ba, urteroko egiten dioten ba, omen aldian. Eta, bueno, jabukatzeko izango dugu, ba, eskubide sibileta politikon defentsan, urtarriaren emeretzean...